Ets el Saló Isabelí, repartits per la sala i veuràs tres quadres pintats sobre paret que representen els mesos de maig, juny i setembre. A Catalunya, els mesos amb més tempestes amb aparat elèctric són justament els que van de juny a setembre. Així ho recull la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques atmosfèriques del Servei Meteorològic de Catalunya, que compta amb quatre sensors repartits per tot el territori. Els avenços tecnològics i científics ens permeten conèixer amb molta més precisió la naturalesa dels llams, fer-ne estadístiques i saber gairebé en directe on han caigut o quina era la seva polaritat. La variabilitat de la quantitat de llams caiguts a Catalunya, és a dir, comptant només els llams núvol-terra i descartant els llams de núvol a núvol, és enorme, anant dels 27.000 de l'any 2019 als més de 86.000 de 2021. Acosta't al balcó i posa la pista 4.